Daniel 10. În anul al treilea al lui Cir, împăratul Persiei, s-a descoperit un cuvânt lui Daniel numit Belgea țară. Cuvântul acesta, care este adevărat, vestește o mare nenorocire. El a fost luat cu luarea minte la cuvântul acesta și a perceput vedenia. În vremea aceea, eu, Daniel, trei săptămâni am fost în jale. N-am mâncat deloc bucate lese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin și nici nu m-am uns deloc până s-au împlinit cele trei săptămâni. În a 24-a zi a lunii întâi eram pe malul râului celui mare care este Hidechel, tigru. Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in și încins la mijloc un greu de aur din ufaz. Tropul era ca o piatră de hrisolit față, lucea ca fulgerul și ochii erau niște flăcări ca de foc. Dar brațele și picioarele semânau cu niște aramă lustruită și glasul lui tunna ca vuietul unei mari mulțimi. Eu, Daniel, am văzut singur vedenia, dar oamenii care erau cu mine n-au văzut-o. Totuși au fost apucați de o mare spaimă și au luat-o la fugă ca să se ascundă. I am rămas singur și am văzut această mare vedenie. Puterile m-a lăsat, culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-a sluțit și am pierdut orice flagă. Am auzit glasul cuvintelor lui și pe când auzeam glasul cuvintelor lui, am căzut leșinat cu fața la pământ. Și iată că o mână m-a atins și m-a așezat. Tremurând pe genunchi și mâinile mele. Apoi mi-a zis, Daniele, om prebi și scump, fii cu luarea minte la cuvintele pe care ți le voi spune acum și stai în picioare în locul unde ești, căci acum sunt temiți la tine. După ce mi-a vorbit astfel, am stătut în picioare tremurând. El mi-a zis, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâia zi, când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din picina cuvintelor tale vin eu acum. Căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile și iată că Mihail, una din căpetenile cele mai deseamă seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărății Persiei. Acum vin să-ți fac cunoscut ce are să se întâmple povărului tău în vremurile de-apoi, căci vedenia este cu privire tot la cele vremuri îndepărtate. Și iată că cineva care avea învățișarea copiilor oamenilor s-a atins de buzele mele. Eu am deschis gura, am vorbit și am zis celui ce stătea înaintea mea, Domnul meu, vedenia aceasta m-a umplut de groază și am pierdut orice putere. Cum ar putea robul domnului meu să vorbească domnului meu? Acum puterile m-au părăsit și nu mai am nici suflare. Atunci cel ce avea înfățișarea unui om m atins din nou și m-a întărit. Apoi mi-a zis, nu te teme de nimic om preiubit, pace ție, fi tare și cu inima.” Și pe când îmi el, am prins iarăși puteri și am zis, Vorbește, domnul meu, căci m-ai întărit. El mi-a zis, Știi pentru ce am venit la tine? Acum mă întorc să mă lupt în putiva Persiei și când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei. Vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în Carta Adevărului nu mă ajută în motiva acestor afară de voievodul vostru, Mihail.